Ukarim ukezidi ni uenda wazim, ukipungua ni ushensi, muandaji ni dani simpaga zee, mimi netuana ni asaidiga. Kanuni yako funikwa, lakini naweza kukupa kanuni yako shindwa. Kanuni yenyewe ni hii apa? Yarebo kumrethisha kilamtu. Alisema Herbert bayadi sopo amerikani. Kumrethisha kilamtu ni ukarimulio zidi. Faza kamogeisha bokoba na sima. Ukarimu kizidi ni kutapanya. Ukipungua ni uchoyo. Wema usizidi uwezo. Acha kila mtu ale kwa urefo kamba yake. Huo ndo ukweli ingawa nafsi za watu wenye Ukarimu liopitiliza. Wataukataa na kusema na hubiri raho mbaya. Ukarimu liopitiliza ni maandaliza kufo maskini. Nelson Mandela aliposema maskini hawuji kwa bahati mbaya. Alimaanisha wema uliopitiliza. Uweza. Ni raisi sana kwa tajiri, pia ni raisi sana kwa masikini. Ni jinsi utakavodiri na ukarimu wako. Afrika inaua watoto wake kwa jina la ukarimu ni jadi yetu. Mkwabi nguanakilala liwe kusema. Afrika ni nani ya sekufahamu duniani. Kama jina hili ilitafifia, usitafute mchawi. Mchawi ni wewe Afrika. Umikuwa mkarimu kiascha kusaha watoto wako. Mchawi ni wewe Afrika. Una hudumia waporaji. Huyo mgeni ata kuseidi ya nini? Unadhani hiyo zahabu yako na hawa nya mapori na kamba wa majini. Vyote hivyo havitaki. Mafuta je? Mkwabi ya naendelea kusema. Kuna tetesi za mafuta karibu kila inchi Afrika. Kama si katika majabali ni katika mitu na bahari. Ukiacha mabonde ya ufa. Unataka wachimbaji. Ukomzimo wa bush ni watafutaji. Funa haja ya kuwaita. Watakuita wewe, na wakikuita tuu ni simu ya kifo. Usiitikie. Ukitika, umewuza mafuta. Arithi yako na watu wako. Nkwabi wana. Anyways, nkwabi hayupo duniani. Lakini maneno yaki ya taishi daima. Yako ndani ya kitabu chake cha unyayu wa nyarele. Mkakarimu uliopitiliza umeegarimu Afrika. Afrika umekua mkakarimu hadi kwa sahau wa tuto wako. Hivi masikini watepo bebu wanawewe Afrika, wabebu wana nani? Hivi unajisikiaja Afrika mwanawa napokuwa omba omba. Lakini umesahau kama hawa ndo wenye samaki, migodi, the hub na magogo. Afrika unanishangaza sana. Nchi yote imijama magogo, lakini ototo wako wanakachini darasani. Nchi imijama dini ya bati na chuma, lakini wanao wanaishi kwenye nyumba za nyasi. Nchi imejaa madini ya fedha lakini fedha yako hainathamani Afrika. Nchi imejaa zahabu lakini ototo wako anavaa feki. Nchi imejaa bahari, maziwa na mito mikubwa lakini minofi ya samaki wanakula wageni na wenyeji mapanki. Hata basiri mbramba, aliwai kusamehe kodi ya mafuta kwa makampuni ya madini milele. Ilikuni mwakarifi mbedi na tano, enze ununuzu wandegi ya rais Benjamini Mkapa. Haliwai kusema mtaji wa masikini siwakili ni nguvu zake mwenyewe. Vyongozi wetu walionyesha ukarimu mwingi kwa usafiri wa rais. Hadi kwa sahau watu wao. Mtakula nyasi, lakini lazima ndege inunuliwe. Ni majibu, waliopewa, waliojifanya wanajua kuhoji wakahojika. Afrika unaparangana kuondoa wa masikini kwa nje ya ubinafsishaji. Ubinafsishaji au uporaji endelevu. Ubinafsi shaji wanyatiyja kuawa wakezaji na bala kuawa zawa ni uporaji ndelevu. Wakezaji sasa wanakula. Sisi tunatoa vyombo. Wau、wow, wanaiishi peponi sisi tunaiishi mahame ni. Kwanini kijiji kissechokuwa na maji zaha nati na umeme ni kijiji hicho siyokujiiji ni mahame. Unaishi kwenye mafuriko halafu na jita binadam kwanini usiitwe samaki tu yaishi. Kwani ulisha sikia mgeni ka sombo na mafuriko, kwani yale majitaka pali mtani kwenu yanatoka wapi, na kabla kufika ziwani na baharini yanapitia wapi, unashanga nini sasa, yanapita na kolala mtoto wako Afrika. Ajira kubwa kwa vijana wako Afrika ni u DJ na ubouncea kwenye kumbi za stare wanakuburudika wawekizaji, wengine ni walinzi na wabeba mizigo ya wawekizaji. Halafu unawadanganya watoto wako kwamba unapata misaada kutoka njunje Hivi kweli misaada hii imi tusaidia nini Hivi Afrika utafadhiliwa mpaka lini na utajiriwa kuhote Lakini huyo anekufadhili unazani ni mama yako Afrika acha kutegemea sante Hakuna aliendelea kwa sante Amka Afrika umebaki peke yako singizini Wenzako anakaribia kulifikia juwa Wameshato kama uzini mudambrefu, usiwe kamarobati mugaabe, adi sema takuenda juani usiku, mzema mugaabe bwana, kwavituko alitisha, pumzeka salama huko ulipo Simba wa Afrika. Hao wanakufadiri sasa wanaiishi hadi miaka thamani ni naziidi, sisi tunaiishi kwa miaka rubaini tu, halafu kwa heri, ukivoka rubaini unazakuishi kwa mkopo, mara mgonjomi goma. マラミグウィナワカモト、マーキウノキナウマ、マーマチウハヤウニ u ィズウリ、プレシャー、キスウカリ、マ a ラウコソコソエコワワコサバブ、アフリカウキウナウムリムコブワウネイトウムチャウィ、タブ a トプウヨニ、ト e ラコファカティカウムリムドゴサナ、テンベレアマカブリウォネ、ウエンギウ m i ラチネミ u カ a バエニ。 Wakati ulaya, life begins ya tifote, sisi huku life ends ya tifote kwa sababu ya ukarimu wako Afrika. Kimsingi sisi yetuisha jifia tangu miaka 20 liopita. Halafu bado tunachacharika kutafuta kura ili tuongoze, kuongoza au kukalia viti. Matokeo yake Afrika unachagua watawala wagonjwa kuenda kufia ulaya na kuzi kwa Afrika. Katika hili, raisi magufuli wa Tanzania hamiacha alama. Yeye, mapumziko yake anakuenda chato. Haendi ikunywa gongo paris kama nye. Huwezi kuondoa umaskini kwa ubinafsisha aji. Toka lini kanga, akataga ugenini. Unagawa malizako kwa wageni halafu na kuenda kutafla chanzo cho umaskini vitabuni. Ajabu kweli. Unagawa arasili malizako na kuishia kutukanwa huna akili kwa sababu. Shukra ni apunda ni mateke. Shukra ni apunda ni mateke. アデュイワフリカアネウカリムウオピテリザウカリムウナワタフウナハディワ m i アフリカウナパタカザウアリムウナタカカカウアミシェウコムズマカウアコウファニャヘヴィオンニクウィタフウタウバヤファミリアヤコウナジウォカティムングニネトウナジベベシャマジウコムウンバイオトウングウェザコガワナナナウコゼトコサバブウウウ a n a na n, ab ab u. n d ana na、si、ana. u ウ u z e ウ u k ウウウウウウウウウウウウウウウウ a ウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウ i ウウウウウウウウウウウウウ i ウ i ウウウウウウウ a ウウウウウウウウウウウウウウウ t u Tuwache kutegeana Hakipata moja wetu tumpe na fasi ya kuendelea kupanda Na si kumkamua hadi afe bila kujenga hata kibanda Sasa wewe endelea na ukaremu wako liozidi Uwone kama hauteishia kusomesha watotontu guzako Na kisha kustafu ukiwa kunye nyumba ya kupanga Na kuenda kufia kunye pagala uliulijenga kwa penshi nilikagoma kuhisha Halafu wote uliowasomesha hawakupi hata jero kwa sababu Muke wako aliwatesa Katika hiri huwa nazikumbuka sana hekima za mama yangu Pali aliposema Kamwe msiishi na ndugu zenu Kama mnapendana ili kudumisha upendo Kama unamoye wa kusaidia ndugu Wasaidie wakiwa kwao na siyo kwa ko Usipu mwelewa mama yangu utesha kuimba kile kibao cha fathila mfathili mbuzi Utakunyo supu Binadamu utakula mishuzi Hakuna kitu kigumu kama kuishi na mtoto wa ndugu yako kwa sababu. Mtoto wa ndugu hafokewi. Hakifokewa ni manya nyaso. Mtoto wa ndugu hachapwi. Hakichapwa ni ubaguzi na wakati watoto wako unawaitambuzi. Mzungu mmoja, alishangaa, alipofika kijijini wakamchinja kuku. Na wakati wawo kulakuku labda anaeumwa. Huu, unaitua ukarimu wa kujisahau. Kwa abia nasema... Ukarimu wanamna hii ndiyo unautuponza. Kuna watu wanakuenda kwao kila mwisho wa mwaka na mikono mitupu. Na kurudi magari ya mejama zao na mifugu ya ndugu zao masikini. Ule msemwa mgeni njo mwenye jia pone umekuwa mgeni njo mwenye jiafe. Hata ukarimu alete kama tulivyo. Kwa jina la kujenga heshi maba ni pigo kwa familia nyingi zaki Afrika. Ukarimu mwingine buwana. Mtu anajenga heshi mabaa. Na wakati watoto waki wakichewa ni maharage tu hadi wanauliza baba atakufalini. Mtu anajenga heshima ba wakati watoto waki wamekosa ada ya shule. Hivi. Kuna dhani mtu anaweza kutoka nyumbani hadi ba, hana hata shiringi, hadi umbipie. Kama yupo, basi huyo ni mshenzi. Punguza mbwe mwe bro. Tunza watoto waki wakutunza uzeni, usijokuzikwa kama kunguru. Da, buwanawe. Gojya tunde kuanza breaki fupi na minipata maji baridi, theni chutarudi. mpagaze. Ikiwa unataka kumfraisha rafiki yako, fanya hivyo kwanjiya ambayo haitamuumiza mpagaze. Kumbuka wema ni akiba. Lakini ukizidi unakuwa ubaya. Panda wema kwa kuanunulia jamaazako vitabu vya mpagaze uvune wema. Panda ubaya kwa kushia vitabu vya mpagaze uvune ubaya mwingi zaidi. Kuatendea wema wanadamu enzako ni ambri ya upendo tulioagizo na mungu baba. Mungu baba. Kosa ni kuzidisha, hata mungu, anatutaka tumtolea silimia kumi tuye mapato yetu siyo kutoa kila kitu. Usipunguze ukarimu kwa jama zaako maana hiyo ni rombaya. Kumbuka rombaya haisungi ugali, lakini usizidisha ukarimu kaja umia. Madala yake kuona kiasi kwa kila kitu. Hata muanga ukiwa mkali sana huumiza macho. Kifanya kitu kwa kiasi ili kusiwepo manunguniko ukavuna lana. Muombe mungu akupe busara sahi kwa sababu. Ukipunguza busara, unapata upumbavu. Ukizidisha busara, unapata ulagai. Halisema fatha kamugisha. Imekufikia kwa udhamini wa asa moili. Wa uzaji wa petroli na diesel. Shilizao zikusungea. Kisemvule. Korogwe na dare salam Tanzania. Kisemvule. Lakini pia wanatoa huduma ya uzaferishaji wa petroli na diesel inchizima na kuzwa vile inishiwe na zote za magari na pikipiki tumia huduma za asa moili wa petengovu zaidi kudhamini kazi zetu ili jamii yendeleka kumbolewa kifikra kwa sababu maisha ni kutafuta na siku tafuta na wapigi ebasi kwa nambari anza na alama kujumlisha bili tano tano. サバサバネ、セタセタ、セタセタ、セタセタ。アウォチェックインスタグラム、アティアサモイリドチ l ドットリミテッド。ナイメリアオニインフォアティアサモイリドチコドチゼ。セブオイリ、セブブディフューチャー。マンダジニデニスンパガゼ、メ a ネト n ナニ s, save oil, save <S i エ d ィガー。